Aquí no podem faltar, no podem faltar els tres dies a la setmana, de cap de les maneres. Bé, a veure, jo diria que un 90%, de persones, un 90 de persones els agrada la pasta. La pasta, i entre elles les pastes, que hi ha moltes pastes perquè n'hi ha moltes, doncs els fideus. Els fideus és una pasta que fins i tot quan vas a l'estranger, doncs, en països que sembla que no els hi la pasta, doncs mengem pasta, els fideus famosos. Ja no parlo d'Itàlia, no parlo d'Itàlia perquè Itàlia ja és típica, els fideus, els macarrons, la lasanya, tot plegat. Però, en realitat, hi ha països que no en mengen tanta de pasta. Però fideus, d'alguna manera, si nos és sopa, és amb fideus, amb, sal, amb salsa, amb s'enfaina, de totes maneres. Bé, s'ha estudiat durant molts anys, però durant molts anys, exactament d'on procedien o qui havia inventat o qui havia creat primer els fideus. Els fideus. En realitat han fet moltes, moltes tovalles i, verdaderament, cada vegada queda més reafirmat que els fideus procedeixen amb una paraula, o sí sigui, de Xina. Sí, perquè van trobant troballes de fa molts i molts anys i surten fideus. A veure, hi han científics que han treballat en molts punts del món i han trobat el que es considera que és la troballa més antiga sobre de fideus que van trobar amb una tassa, tassa a vera. podríem dir una tassa una tassa no de les que ara tenim nosaltres hi ha un tros de, diguéssim de lloc on hi ha el, el riu que li diuen el riu groc vale? i un dia fent unes excavacions no buscaven això, sinó que buscaven alguna altra cosa que tenia que veure amb la història, van trobar un petit bol, dic bol, però torno a dir que com que no és d'ara, sinó que és de fa molts anys, però un, podríem dir un bol, un tassó, com li vulguem dir, enterrat en el fang. I resulta que estava tan enterrat dins del fang, però fang, o sigui, tot el fang per dins, que quan vam voler netejar aquell bol, pensant-se que era doncs, un bol que havia caigut de fa molts i molts i molts anys resulta que a dins amb el fang, que això és el que els havia conservat es van trobar uns fideus prims i grocs encara estan estudiant-ho d'uns 3 mil·límetres de gruix 50 centímetres de llarg i aquí ve el número gran de veritat fins ara el que han pogut estudiar és d'uns 4.000 anys d'antiguetat. S'han conservat, veut, doncs que es va quedar d'alguna manera entremig del fang, el mateix fang va petrificar-se, o petrificar-se o es va fer dur i els, els, vaja, els famosos fideus van quedar a dins i això és el que les ha conservat. Bé, han pogut fer amb và persones que tenien altres tipus de coses que havien trobat, que verdament ho test que es va fer els primers primers fideus. encara que han persones doncs, que diuen que són altres països. però per el que s'està trobant, això no vol dir que demà en troben en un altre lloc, i iberdament tinc que canviar- el que estan dient. però de moment, de moment, doncs és lo més antic. També diuen, van estudiar-ho molt bé, que si has estat aquest bol <coughs> si aquest bol és estat de boca amunt, o sigui, que, o sigui és quedat la boca del bol cap a la part de dalt, segur que no, no s'hies pogut trobar els, els fideus. Per què? Potser amb tants anys, o un bitxo, o que sigui, o se'ls ha menjat. Però com que va quedar al revés de capvall per entendre'ns, va quedar entre un, un fang molt potent que hi havia vermellós i un altre fang molt potent que era com un marronès, marró i groc. Aleshores això va ser aquest contrast que va, disim, conservar això tants i tants anys. Són restes de fideus. és que és alú curiosíssim tinc la fotografia aquí perquè vaig parlar amb un museu i sí, hi ha una fotografia del, del que encara no deixen posar-la com a exposició perquè encara ho estan estudiant els científics llavors els, els científics ara la seva feina és trobar la composició de la pasta o sí sigui, dels amb una paraula dels fideus perquè a veure és impossible que en aquell moment els hagin fet de la mateixa cosa o sigui, del gra utilitzat o dels cereals o del que vulguin que... per exemple, ara actualment es fan amb una sèrie de productes, però en aquell moment és impossible que el fessin amb els mateixos productes que tenim en aquest moment que la forma i les característiques sí, sí, però tenen que ser un tipus de gra diferent o un tipus de cereals diferents completament, Perquè? perquè tants anys, vull dir no tenien els mateixos productes que tenim en aquest moment. Si podia ser que es diguessin igual, però que no estaven... el compost no era el mateix. Aleshores, sí que encara hi ha bastantes discussions, perquè uns diuen que si era una fècula de, de blat. Els altres que, bueno, hi han moltes opinions, perquè s'ha d'estudiar amb molta profunditat. És impossible, de cop i volta, dir, bueno, a això és així. No, s'ha d'estudiar. A més a més, és que no se n'ha trobat uns, diguéssim, de fideus, és que en diferents llocs diferents llocs de Xina doncs s'han trobat d'altres, no tan perfectes com aquests, perquè van quedar, diguéssim, d'una manera protegits, amb una paraula, protegits pel fang o lo que diuen, el que hi havia en aquell moment. Però s'han trobat altres i tots són més o menys 4.000 d'antiguetat, per el que poden comprovar. Fins i tot n'hi ha uns altres que, una mica diferent del post on han trobat aquests, que aquests els calculen que també tenen aproximadament de... Aquí donen 1.000 anys de diferència, diuen de 4 a 5. En canvi, en els que jo he dit, diuen sempre han dit 4.000 exactament el que pensaven però d'aquí els altres que troben pot ser de 4, pot ser a 5 en canvi els que jo he parlat em van dir ben clar 4.000 anys d'indiquetat que ho tenen segur un moment, que diguin segur els científics ho diuen però a vegades els científics es troben amb científics de diferents punts del món les opinions són diferents la manera de treballar també és diferent llavors pot ser que poguessin canviar una mica però no molt el que sí ja s'està quedant quasi 90% de seguretat és que va ser verdament a la Xina, i que segons diuen, vull dir va ser on van fer diguéssim, l'experiment de fer aquests fideus o sigui, que podia ser en un altre lloc pot ser, pot ser més tard perquè n'han trobat en altres llocs també però, però, primer de tot segons el que han dit alguns que han trobat Sí que els han pogut comprovar perquè ja feia molt de temps que els han trobat i han comprovat que verdament estaven fets d'un altre tipus de cereal o de, de que fos. En canvi, aquest d'ara, com que pràcticament és molt recent, no saben encara exactament com és. Però, per les troballes que han arribat a fer, se suposen que hi ha un 90% de probabilitats que, on va néixer el fideu va ser la Xina. Tenint en compte que avui dia, perdó, quan vas a la Xina els fideus són boníssims allà. Són boníssims, són boníssims. Ara, són llarguíssims també. O sigui, més dels que nosaltres estem acostumats a menjar. Bueno, per això ja són costums, no? Però, què és curiós, que una cosa, si és que va començar fa tants i tants anys que hagi pogut canviar la substància en què estan fets, però, aparentment, són iguals? Com se'ls hauria d'ocórrer fer una cosa d'aquest tipus? Perquè jo sempre penso, si un fideu és així, després un altre dia, el, bueno, és macarrons i totes aquestes coses, també deuen tenir la seva història, encara no hem mirat això, però deuen tenir la seva història, perquè en realitat la història és del fideu. Que el fideu, perquè, perdó, el, a la Xina... I hi ha unes fàbriques, que això sí que ho visitar una de les vegades, hi ha unes fàbriques de fideus que són impressionants, eh? Impressionants, eh? Es veuen, no sé, metros de llargada. De, de... O sigui, estic com un lloc a terra, tocant de peus a terra, i veig una paret, i la paret, doncs, per exemple, jo què sé, pot tenir 5 metres o 6 metres o 7 metres, i hi ha com unes cortines que només són els fideus que encara no estan ni tallats però unes cortines enormes que van des del sostre fins a terra i després les deuen passar per les màquines però li asseguro que és algo impressionant per tant, es té quasi la seguretat de que sí, que estan trobant coses malgrat en troben en altres països però que sembla que on van començar va ser els xinesos bé, se'ns ha acabat el temps, com sempre ara, val la pena que un dia s'hi van allà, mengin els fideus Primer, els fan condimentats molt bons, la veritat és aquesta. Ara no saps mai el que menges, eh? vull dir, el condiment no saps de què és. Però és bo, els agrada més aviat una cosa picant, amb... en fi, amb espècies i coses, i són bons, són bons. Però bé, bueno, a mi com que m'agraden molt totes aquestes coses així, encanten, val la pena d'anar-hi allà, i està. Bé, se'ns ha acabat el temps, com sempre, necessitem... O sigui... A veure si en trobem en el composto, al millor un dia fem un forat i també en trobem algú, però no serà del Xin o no serà d'algunú xinès que vius que ton aquí. És segur. Des més per avui. Com sempre, rebin una abraçada molt gran. Gràcies per estar amb tots nosaltres i des d'aquí aquell petó que no pot faltar mai. Adiuu, aéu, Adéu! Aires de Cul a Ràdio Palafrugell.